Dan asas akidah yang sahih dan diikuti dengan penegasan sifat-sifat Allah jadi dia akan fokus kepada dua perkara tu, dalam risalah kita ni, risalah yang tak sampai 150 muka surat ni, ianya ialah berkisar tentang rukun iman, maknanya yang ada dalam rukun iman, enam perkara tu dan juga dia akan fokus kepada sifat-sifat Allah Azza wa Jalla Antara perbahasan yang panjang lebar Dalam kitab ini ialah berkenaan dengan takdir Iaitu beriman dengan qadak dan qadar Sebab apa? Sebab pada zaman Imam Abu Hanifah Golongan qadariyah ialah golongan yang paling kuat Subuhat dia Ataupun penyelewengan yang dibawa Propaganda-propaganda yang dibawa Ialah banyak daripada golongan qadariyah dalam pengenggan tu pun dia sebut Dia kata ini kerana zaman beliau Terdapat banyak kekeliruan Golongan Qadariyah Berhubung dengan persoalan ini Iaitu mempersoalkan tentang Qabak dan Qadar Yang mana kita tahu dulu Ianya satu kalimah saja Bila mana sebut Qabak dan Qadar Ianya dalam tu ialah Qadar Keseluruhannya ialah berkaitan dengan Qadar Ataupun takdir. Jadi dalam merisalah ni Kita akan tengok Banyak hujah-hujah Imam Abu Hanifah Akan menjurus Untuk menjawab Kepada persoalan itu Beza dengan apa Yang kita dah bahas sebelum ni Iaitu dalam Iktiqat Imam Al-Shafi'i Rahimahullahu ta'ala Fokus dia lebih kepada Golongan Yang menyatakan Quran tu makhluk Dan juga Golongan-golongan Yang mencela sahabat Iaitu syiah Maknanya setiap zaman Dia ada Problem-problem yang berbeza. Antara empat orang imam yang muktabar dalam fiqh Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ash-Shafi'i dan juga Imam Ahmad, dari segi hierati kedudukannya ialah yang paling awal ialah Imam Abu Hanifah. Yang mana kita dah tengok sebelum ni, berkenaan dengan biodata Imam Abu Hanifah ni, dia lahir tahun 80 Hijrah. Maknanya masih lagi pada kurun 100 yang awal. Memang fitnah yang besar dan hebat pada waktu itu Ialah fitnah yang dibawa oleh Qadariyah Kemudian berpindah pada zaman Imam Malik Datang fitnah murjiah Ataupun golongan irja Yang mana kita hari ini di Malaysia ni pun Menghadapi kumpulan itu Cuma kumpulan murjiah di Malaysia ni Dia tak beri nama murjiah Dia beri nama lain Dia banyak nama Nama-namanya antaranya ialah Modernism Tak ada bunyi Arab pun Feminism Selain pada ialah itu ialah liberalisme, Itu ialah bahagian-bahagian ataupun pecahan-pecahan daripada murjiah ataupun fahaman irja' yang dibawa oleh Jaham bin Safwan. Idea yang awal-awal dibawa. Okay. Cuma fokus fiqhul akbar ni ialah kumpulan qadariyah. Perenggan kedua dia sebut situ, fik bermaksud kefahaman yang mendalam. Al-akbar pula bermaksud agung. Al-fiqhul akbar atau kefahaman yang agung Merujuk kepada perbahasan akidah Bukan ilmu hukum amali Sebagai tanggapan sesetengah pihak Kita dah sebut sebelum ni Bila mana sebut fiqhul akbar Ianya ialah fokus pada akidah Ianya bukan berkait dengan hukum, hakam, ibadat Ataupun muamalan Fiqh menurut Imam Abu Hanifah ialah Ma'rifatun nafsi ma wa ma alaiha Iaitu pengetahuan wajib Atas setiap individu yang wajib atas dirinya Tentang hak yang diperolehinya Dan hak yang wajib ditunaikan kepada empunyanya Dalam perenggan bawah tu Bawah daripada yang bahasa Arab tu Ma'rifatun nafsima laha wa ma'alayha Pengetahuan wajib Saya potong perkataan yang tu Sebab dia dua kali Pengetahuan dalam syatakan ditulis pengetahuan yang wajib Atas setiap individu yang wajib Dia tak betul dari segi tata bahasa tu dia kena potong satu yang macam tu. Pengetahuan wajib... ...atas setiap individu yang wajib atas dirinya... ...tentang hak yang diperolehi... ...dan hak yang wajib ditunaikan kepada empunya. Maknanya satu... ...knowledge umum. Pengetahuan umum... ...dan pengetahuan tu semua orang Islam kena tahu. Tak kiralah dia belajar agama secara serius... ...ataupun dia tak belajar agama secara serius... Ini ialah pengetahuan basic yang satu orang tu kena tahu Dalam erti kata lain kita sebut dengan nama ilmu fardu'ain di sini okay. Atau dengan maksud Setiap diri wajib mengetahui apa yang wajib dilakukan Dan apa yang tak dibenarkan Jadi itu maksud Al-fiqh di sisi Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala Maka dengan ini Risalah ini merupakan penjelasan bagi pemahaman terhadap perkara yang agung dalam agama tidak ada sesuatu yang lebih agung dan besar dalam agama melainkan akidah yang merupakan pegangan dan anutan kepercayaan. Semuanya ni, huraian dalam apa yang dah kita sebut tadi ni, ianya ialah datang daripada rumusan ayat 122 surah at Taubah yang diletakkan oleh penyusun kita ni dalam muka surat 11. Penamaan ini bersesuaian dengan Al-Quran Yaitu ayat 122 Allah taala sebut A'udhu bi Allahi min al shaytan ar rajim, وما كان المؤمنون لينفروا كافه، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، ولينظروا Ayat 122 ni tunjuk pada kita Kedudukan ilmu dan ilmu mana yang perlu diberi prioriti? Allah Taala sebut. Saya tak baca terjemahan. Saya uhray saja. Wa makan almu minun aliyam dan tidaklah keseluruhan orang beriman itu keluar berperang. Liyam firuqafah maksudnya semua angkat senjata keluar perang. Kalau ada seruan jihad, bukan keluar perang pandai-pandai. Keluar perang dengan arahan daripada pemerintah. Allah Taala sebut dalam ayat ni falawla nafara min kulli firqatin minhum kalaulah elok ataupun alangkah baiknya kalau ada satu kumpulan pada setiap kumpulan-kumpulan kamu semua orang beriman ni makna setiap bangsa, setiap kampung, setiap kawasan taifatun liyatafaqahu fiddin satu kumpulan dia keluar untuk tafaqquh agama dia Maim pada ayat ni lah penekanan daripada Allah Azza wa Jalla kena ada tafaqquh. Tafaqquh dengan makna apa? Tafaqquh dengan makna faham. Tafaqquh dengan makna faham. Okey. Kita dah sebut tadi. Allah Taala kata kalau ada sekumpulan yang nak keluar untuk belajar agama, kumpulan ni tak wajib jihad kata dia orang. Bahkan apa yang dia orang buat itu lebih baik berbanding jihad. Iaitu angkat senjata. Jihad dengan makna angkat senjata. Okay. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, kumpulan yang keluar belajar agama ini, apa fungsi dia, apa fungsi dia pada masyarakat? وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ Dia habis belajar nanti, dia balik, dia beri peringatan kaum mereka. إِذَا رَجَعُوا ilaihim Bila mana mereka balik? لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ Moga-moga kaum yang diberi pengajaran itu Yang diberi peringatan itu Akan mengambil sikap berjaga-jaga Itu maksudnya Jadi pada ayat 122 Surah At-Tawbah ni Allah Ta'ala beritahu Kalau ada kumpulan yang nak belajar agama secara serius Secara takhasus Maka kumpulan itu tidak terkena pada dia tanggungjawab untuk berjihad Sebab apa yang dia orang buat tu lebih utama berbanding Keluar berjihad dengan mengangkat senjata Sebab memandaikan umat Mencerdikkan orang Lebih utama dan lebih besar Berbanding segala-galanya Kita dah bahas sebelum ni Pada baik-baik yang akhir Dalam iktiqat Imam Syafi'i Bila mana Imam Al-Hakari Dia datang ke satu bab Ujian Imam Syafi'i terhadap Orang yang belajar hadis dan menuntut ilmu hadis. Maksudnya dari segi ilmu hadis tu sendiri yang penuntut ilmu hadis tu mana yang ada satu bab khusus walaupun itu ialah risalah akidah bukanlah sebuah kitab tentang bab saranan belajar menuntut ilmu bukan, tapi dia kita akidah tapi dia sebut bab tu nak tunjuk pada kita bahawasanya belajar ilmu itu benda yang mustahak tuan-tuan okay. boleh tanda pada ayat ni pada perkataan liatafaqahu fiddin tu boleh garih, sebab apa ianya satu benda yang kita kena faham Allah Ta'ala kata, keluar belajar untuk faham. Kalau keluar belajar tak faham, tak masuklah ayat ni. Ia satu benda yang mustahak. Okay. Ramai orang pergi belajar. Kita nampak dia pergi belajarlah. Dia masuk universiti, tarik beg, naik flight, terbang, meninggalkan negara tercinta, sampailah ke tempat yang dia tuju, dia sampai situ. Okay. Tapi adakah dia belajar? Adakah betul-betul dia menuntut ilmu? Yang tu dia dengan diri dia lah Dia dengan Allah Ta'ala lah Yang Yang tahu tentang keadaan diri dia sendiri okay. Hakikatnya kita Malaysia ni Bukanlah sebuah negara yang sunyi Daripada orang belajar agama Ramai orang belajar agama Anak-anak Melayu tu Utamanya antara orang yang ramai belajar agama Sehingga kita pergi di setengah-setengah negara Ada rumah anak negeri Sampai Berpuluh-puluh buah Lebih daripada bilangan negeri di Malaysia sebab ada setengah-setengah negeri sampai dua rumah anak negeri dia Terutamanya di Mesir Ini benda yang tak dapat dinafikan Tapi bila mana dah berlaku lambakan Orang belajar agama Kadang-kadang suasananya sedikit sebanyak mengganggu Suasananya sedikit sebanyak mengganggu Ada negara-negara yang terpencil tempat orang kita pergi belajar Ada negara-negara yang suasananya tak aman Macam orang pergi belajar di Yaman, Orang pergi belajar di India dan Pakistan Tonton tuan, tuan boleh tengok lepasan daripada tempat-tempat ni... ...mereka lebih tough dalam belajar ilmu agama sebab apa? Sebab dia orang duduk dalam suasana perang. Orang belajar di Yemen, orang belajar di Afghanistan, orang belajar di Pakistan... ...terutamanya yang join dengan Taliban walaupun isu ni agak sensitif. Tapi orang-orang yang tahu sejarah awal ianya ialah tempat pengajian. Hakikatnya ialah sebuah tempat pengajian. Sebab tu kita akan tengok orang-orang yang belajar di Pakistan, di India... Pada fasa-fasa 10-15 tahun yang lepas Mereka balik Mereka tak join pun kumpulan jihad Yang hantar ke Afghanistan. Tapi biasanya balik Kena tahanan ASA juga Kebiasaannya lah Sebab dibimbangi Menyertai kumpulan itu Hakikatnya memang Dah belajar tempat tu Tempat tu pula ialah Tempat berlakunya serangan Dihadapkan ke situ Jadi Menjadi tanggungjawab Orang yang duduk situ Kena pertahan Tempat dia Macam yang berlaku di Yaman Di Damash Darul Hadis Damash ni Darul Hadis Damash Tempat uh, Syekh Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i Ialah tempat yang Syiah tak suka Sebab inilah tempat yang Cakap tentang akidah yang betul Akidah tak betul Akhirnya mereka dikepung Tiga hari, tiga malam Ada yang terbunuh di kalangan Orang Melayu kita yang belajar Walaupun orang Melayu tak ramai Belajar situ okay. Cuma ia tempat yang besar Untuk penyebaran ilmu Jadi apa pilihan yang ada Kalau duduk dalam keadaan yang Yang terkepung seperti itu Melainkan seruan jihad di Dilawangkan Dan akhirnya mereka join dan akhirnya mereka ter, terkorban dalam tu. Cuma agak tidak adil dan agak uh, kata apa uh, tergesa-gesa bila mana kita meletakkan satu label kepada kumpulan yang belajar di negara-negara ini sebagai kumpulan teroris. Sebenarnya tempat yang diorang belajar itulah tempat yang betul-betul mengangkat sunnah Nabi pada kedudukan yang tertinggi. Cuma begitulah musuh-musuh Islam ni di mana-mana tempat pun dia ada usaha untuk memburukkan nama sebuah institusi yang asalnya elok okay. cuma nak katanya kumpulan yang keluar belajar dia ada tempat yang selesa ada tempat yang tertekan cuma saya tengok dengan pandangan mata sendirilah bila mana satu orang tu dia belajar di tempat yang kadang-kadang sehari hidup dia mahal ataupun tempat yang tak selamat dia punya kesan pembelajaran tu lebih kuat berbanding tempat yang selesa, tempat yang komuniti bangsa dia ramai saya tak kata orang yang belajar di negara yang ramai orang Melayu ni kurang elok pengajian dia. Dia atas orang tu, dia nak belajar sungguh ke? Dia nak belajar main-main. Kalau duduk tempat yang terpencil, pun kalau dia main-main, dia akan main-main lah. Okay. Cuma Quran dia dah berikan garisan. Di situ dia kata, fiddin. dia belajar, dia faham. Sebab ada yang belajar, tak faham. Ada yang belajar, tak faham. Macam dulu di Mesir, dia tak wajib pergi kelas. Sekarang dah wajib lah. Tuan-tuan boleh tengok di... Apa, apa nama ni? Uh, Facebook uh, Education Malaysia Egypt. Maknanya pengurusan Universiti Azhar ni hantar nama ramai mana orang Malaysia yang tak pergi kelas. Saya bukan nak buka air. Cuma kita boleh tengok benda tu dah orang viral lah pun. Ada nama-nama yang ditulis Lam Yahdur Walau Marah tak pernah hadir walaupun sekali. Ada ditulis seperti tu. Okay. Maknanya sampai tahap Education Malaysia pun ambil tindakan lambat tu. Dia something yang serius. Saya tak katalah saya nak puji tempat saya belajar apa semua bukan. Cuma saya pernah pergilah ke mesin dan saya tengok. Suasana yang kadang-kadang, uh, orang kata apa, relax. Uh, Sara hidup yang murah. Dia nak makan lebih murah banding di duduk di Malaysia. Makanan pilihan pun banyak. Dia nak makan, kalau orang patah timur nak cari nasi khabu pun mudah di mesin. Jadi kadang-kadang dia rasa seronok duduk sana. Sebab murah. Sebab tu yang kadang-kadang jadi lambat balik. Kalau lambat balik, dia punya pengajian tu meningkat tak apa. Maknanya daripada degree naik ke Master PhD tak apa. Tapi dia dok tangga degree tu lah sampai puluh-puluh tahun. Maknanya ada something yang tak kena. Bahkan sekarang ni badan-badan zakat negeri pun diorang kaji balik. Kalau buat degree sampai lima tahun ke atas tak habis-habis, dia orang akan stop bagi mantuan zakat. Itu kebanyakan uh, negeri buat macam tu lah. Okay. Cuma nak kata ini ialah garis panduan sebab orang yang belajar agama, mereka inilah asset kepada orang kampung dia ataupun aset kepada orang negeri dia dan dia bertanggungjawab dan dia kena sedar ni saya sebut sikit sebab live ada kadang-kadang orang-orang anak-anak muda yang belajar luar negara guna duit zakat dia orang dibiayai ada setengah negeri buat program tajer sampai PhD dinamakan dengan program melahirkan ulama' sekian-sekian akhirnya balik diam tak tahu apa tak ada function tak boleh ulah satu pun tentang agama kekeliruan yang berlaku dalam masyarakat tak boleh bercakap tapi ditaja dengan tajaan yang mewah itu satu pembaziran dan satu benda yang dia kena jawab kepada Tuhan sebenarnya. Sebab dia telah menghabiskan duit yang orang bayar zakat. Saya nak kata ni sebab saya tengok dengan mata kuala. Saya bukanlah nak kata saya ni guna duit zakat elok. Sebab saya belajar di luar negara dulu pun dapat juga zakat negeri. Dapat juga orang-orang yang persoarangan bagi. Okay. Cuma kita kena sedar benda tu. Balik menyumbanglah untuk masyarakat sebab Quran sebut tentang benda ni. Ayat 122 ni ialah penanda aras kepada orang yang belajar agama. Ataupun kalau tuan-tuan ada anak, ada cucu yang belajar agama ini Inilah ayat yang perlu merujuk Dia kena rujuk diri dia Sejauh mana dia belajar agama Sebab dia makan duit daripada pengurusan orang ramai Ada yang, orang kata apa yang Guna duit zakat dengan cara yang tak berapa elok Ada yang guna pergi berjalan luar negara Berjalan yang tidak ada manfaat Berjalan macam pergi berjalan tempat-tempat lain Ataupun guna untuk beli Alat-alatan yang tidak membantu pembelajaran orang ini ialah bab-bab tanggungjawab efisiensi yang akan dipersoal di hadapan Allah Azza wa Jalla kalau kita selalu mempertikaikan karenah birokrasi orang selalu pertikaikan orang duduk dalam pentadbiran kita yang sedang belajar pun kita kena sedar tanggungjawab anda menggunakan duit sumbangan orang hatta kalau tak dapat sumbangan kalau mak ayah kaya pun tak patut dia buat benda tu sebab ada tanggungjawab besar bagi orang yang belajar agama Iaitu dia kena Inzar Beri peringatan Supaya kaum dia mendapat peringatan okay. Muka surat 11 Selain itu Penamaan ini menggambarkan hierarki ilmu dalam Islam Iaitu perkara akidah adalah perkara yang Paling wajib diketahui Walaupun dalam ayat 122 tu Allah Ta'ala tak sebut Ilmu apa yang paling utama? Okay. Tapi Imam Abu Hanifah, dia melihat ayat ini ialah kedudukan ilmu akidah itu sendiri. Liya tafaqahu fi din. Sebab din itu ialah akidah. Agama itu maksudnya ialah tauhid. Tidak ada agama yang paling suci melainkan agama Islam. Dan sucinya Islam kerana adanya unsur tauhid yang paling besar diagungkan. Okay. Kemudian diikuti dengan fiqh perhubungan dengan perkara amali yang dinamakan dengan fik asgar ataupun fik yang adik ataupun fik yang kecil dalam hukum-hukum amalan furu'. Ke okay, maknanya dia bagi dua, satu fik akbar, dua fik asgar. Fik akbar akidah. Akidah ni satu benda yang simple je nak belajar. Cuma orang akan nampak akidah satu benda yang besar. Orang belajar peringkat universiti, orang yang mendalami ilmu akidah ni biasanya akan duduk dalam kumpulan usuluddin. Kalau setengah-setengah negara dia dia takhassuskan lagi dia khusus dia asingkan lagi di Malaysia ni pun macam itulah syariah usuluddin jadi okay, so usuluddin dia akan menjurus kepada ke arah akidah uh, tafsir dan juga hadis okay. ada setengah negara dia dia buat ijazah degree dialah berkenaan dengan usuluddin akidah dan dalam akidah tu dia ada banyak part ada yang akan belajar tentang perbandingan agama ada akidah tentang bab benda ni okey cuma bila mana sebuah akidah dia bukanlah benda yang besar yang disebut oleh Ash-Shahrastani dalam Al-Milal Wan-Nihal kumpulan ni, kumpulan ni, bukan bila sebuah akidah dalam kitab-kitab yang awal kita Abu Hanifah ke, kita Imam Syafi'i ke nanti kita akan masuk usul sunnah dan kitab-kitab yang lain akidah dia Tauhid akidah ialah maksudnya Tauhid belajar keesaan Tuhan ni tak payah pun sebab kita belajar benda satu bukan kita belajar benda banyak sebab tu kita akan tengok cara pedagogi Nabi sampaikan tauhid kepada para sahabat simple. Ada sahabat masuk Islam pagi, petang balik kampung, dah boleh Islam ke orang lain pula. Kerana kefahaman akidah yang diberi oleh Nabi simple. Nafi semua sekali sembahan, apa saja yang kita rasa hebat pada benda tu, itu tak betul. Itu bukan Tuhan. Itu bukan benda yang kamu kena deal, kena hormat. Yang kamu kena hormat ialah Tuhan yang esal. Kamu tak boleh hormat Orang perseorangan Tak boleh hormat Apa-apa lakaran Apa-apa arca Apa-apa bentuk Ataupun Ruh yang tak dapat dilihat Spirit Semangat yang dirasakan Mengelilingi dia Itu pun tak betul Itu yang diajar oleh nabi. Benda yang simpel okay. Sebab tu kita akan tengok Pengajian akidah Hakikatnya Mudah Yang jadi payah sebab apa Bila mana dah berlaku penyelewengan Bila mana dah keluarnya qadariyah Keluar murjiah, keluar mu'tazilah, keluar khawarij. Yang tu yang orang nampak, eh banyak nak kena belajar tentang akidah. Yang tu yang dah kemudian lah tu. Yang tu yang dah kemudian. Yang awal, yang sebelum keluar apa-apa lagi. Ianya hanyalah belajar tentang tauhid semata-mata. Okay. Penisbahan kitab kepada Abu Hanifah. Perawi kitab ini ialah Hamad bin Abu Hanifah. Anak beliau sendiri. Maksudnya, kitab ni dinisbahkan kepada... Hamad anak kepada Imam Abu Hanifah Kitab ini terbukti sahih Diriwayatkan oleh Hamad daripada Abu Hanifah Iaitu riwayat Nasr bin Yahya Daripada Muhammad bin Muqatil Ar-Razi Daripada Isam bin Yusuf Dari Hamad daripada Abu Hanifah ha, Itu ialah nama-nama perawi-perawi kepada risalah ini Bukan perawi hadis, Tapi yang ambil, yang catat, yang tulis isi kitab ini Sesiapa yang membaca matan akidah tahawiyah yang ni dah kemudian dah 100 tahun lebih Lepas daripada kewafatan uh, Abu Hanifah Akan mendapati bahawa Ia merupakan intisari Pemahaman Imam Abu Jaafar Al-Tahawi Terhadap Risalah Al-Fiqh Al-Akbar Imam Tahawi ni dia ada hubungan dengan Imam Al-Muzani Imam muzani ni murid kepada Imam Al-Syafi'i Kalau saya tak silap Mak dia Mak Imam Al-Muzani ni Sepupu Dengan Imam Abu Jaafar Al-Tahawi sebab waktu mengandungkan Al-Muzani, mak dia ni pun pergi belajar kan Imam At-Tahawi. Kalau saya tak silap lah, kena cek balik. Cuma dia ada hubungan lah dengan Al-Muzani dan juga At-Tahawi tu sendiri. Di awal lagi, Imam At-Tahawi menulis, ia merupakan sebutan bagi menjelaskan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut mazhab para fukaha agama ini. Maksudnya, kalau orang baca kitab Akidah At-Tahawiyah, kita akan jumpalah penerangan ini. Okay. Kata Imam Abu Jaafar At-Tahawi, dia kata, Abu Hanifah Al-Nu'man Al-Thabit Bin Thabit Al-Kufi Abu Yusuf Ya'qub Bin Ibrahim Al-Ansari Dan Abu Abdullah Muhammad Bin Hasan Al-Shaibani Kita dah sebut tadi Bukan tadi Kelas sebelum ni Kita dah kata Imam Abu Hanifah Murid dia ialah Imam Abu Yusuf Digelar dengan Qadi Abu Yusuf Kemudian yang kedua Ialah Muhammad Bin Hasan Al-Shaibani Semoga Allah merahmati mereka sekalian Serta penjelasan bagi akidah mereka Yang menjadi usul agama dan anutan agama mereka Kepada Allah Azza wa Jal okay. Muka suat 12 Kitab Al-Fiqh Al-Akbar ini di kalangan ulama Terkenal di kalangan ulama Dan disebut dalam kitab mereka Antaranya ialah Ibn an nadim Dalam kitabnya Al-Fihrasad Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Farqu Bain Al-Firaq Dan Usuluddin Abu Al-Muzaffar Al-Isfiraini dalam Al-Tabsir Fid-Din Ali bin Muhammad Al-Bazdawi Dalam Kanzul Usul Fi ma'rifat al Usul Ibn Taymiyah Dalam Majmu' al fatawa Ibn Al-Qayyim Dalam Al-Ijtima' Juyush Al-Islamiyah Al-Zahabi Dalam Al-Mustabih -Al Ibn Abil Abil'iz Dalam Syarah Akidah Al-Tahawiyah okay. Secara umumnya Dalam kesuat 12 ni dia nak kata bahawasanya Kitab Al-Fiqh akbar telah dinukilkan dengan sangat banyak oleh para ulama kemudian. Makni dia orang ambil teori-teori yang ada dalam buku ni untuk menegaskan tentang perkara akidah. Sebab tu kita akan tengok kitab Fiqh akbar ada yang dikembangkan jadi syarah, ada yang menjadi syarah kepada syarah. Makni kita akidah Tahawiyah tu dah jadi kitab induk daripada akidah Tahawiyah tu keluar pula syarah-syarah yang lain. Okey. Maknanya nak kata kepada kita, Kitab Fiqhul Akbar ini telah menjadi perintis awal kepada perbahasan akidah yang lebih besar dan lebih luas. Okay. Itu bahagian awal buku ini. Kita tak masuk lagi isi. Okay. Sekarang kita masuk mukadimah dia. Mukadimah dia muka sukat 13. Okay. Untuk pengetahuan, tuan-tuan dan puan-puan, buku Fiqhul Akbar ini, dia tidak diberi tajuk subtopik ataupun diberikan tajuk-tajuk kecil dalam risalah dia. Dia hanya satu risalah yang Tulis panjang daripada awal, kemudian, kemudian. Maknanya, atas Imam Abu Hanifah dia akan sambung, sambung, sambung terus. Okay. Yang bagi tajuk, yang letak subtopik ni ialah penyusun ni ni. Iaitu Maulana Hanif ni, Muhammad Hanif bin Awang ni. Dia yang letak dan dia yang bagi. Orang oh, kata apa, subtopik untuk lebih mudah kita nampak apa isi perbincangan kepada tajuk dalam Risalah Fiqhul Akbar. Muqaddimah bismillahirrahmanirrahim Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang Rukun iman ijmali okay, Ini perbahasan awal Iaitu perbahasan rukun iman secara umum Ijmali maknanya umum Ijmal maknanya umum Kata Abu Hanifah Aslul tauhid Wa ma yasihul i'tiqadu alaihi Yajibu an yaqula amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi walba'siba'dal maut walqadaru khayrihi wa sharrihi minallahi ta'ala walhisabu walmizan waljannati wan nar wadhālika kulluhu haqq maksud dia asas tauhid adalah perkara yang sah untuk diasaskan i'tiqad di atasnya ialah seorang itu wajib mengucapkan saya beriman dengan Allah para malaikat kitab-kitabnya rasul-rasulnya kebangkitan selepas kematian Ketentuan baik dan buruk daripada Allah. Perhitungan, timbangan, syurga dan neraka. Semuanya itu hak. Okay, inilah permulaan bagi risalah uh, fiqhul akbar oleh Imam Abu Hanifah. Dia bahas rukun iman secara umum. Khuraian okay. dia, dia sebut situ. Imam Abu Hanifah memulakan risalahnya dengan menjelaskan perkara yang paling penting yang menjadi asas akidah dan pegangan seorang muslim iaitu rukun-rukun iman yang enam sebagaimana yang disebut dalam hadis Jibril yang terkenal. Hadis Jibril ni ialah hadis yang terkenal yang telah diriwayatkan oleh para sahabat dan Imam An-Nawawi dia telah letakkan hadis ni sebagai hadis yang kedua dalam kitab dia hadis 40. Sebab dalam hadis ini hadis yang panjang ni ianya mengandungi rukun Islam, rukun iman perbahasan-perbahasan awal tentang iktiqat ataupun pegangan. Okay. Sebab tu kalau kita tengok Uh, ada para ulama' yang memberi perhatian terhadap hadis ni sehingga memberi syarah secara khusus buat kitab lagi bahas tentang syarah hadis Jibril okay. dia kata فَأَخْبَرَنِي عَنِ الْإِمَانِ فَقَالَ قَالَ أَن تُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَاِكَتِهِ وَقُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْأَخِرُ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَالشَّرِّهِ beritahulah kepadaku tentang iman Maknanya bila mana datang Jibreel alaihissalam. Jibril datang menyerupai manusia. Dalam riwayat tu kata Umar al-Khattab, aku tengok satu orang lelaki yang tak dikenali, datang dengan pakai pakaian yang tersangat putih, putih segelah dia punya baju dia, rambut yang hitam, rapi elok, bersisi elok ataupun bersikat elok. Okay. Datang dalam keadaan macam orang yang bukan daripada permusafiran. Maknanya kemah pakaian dia. Kemah elok. Datang. Fa'asnada rukbatayhi ila rukbatin Nabi. Dia sandar lutut dia ke lutut Nabi SAW. Okay. Ada orang dia faham dengan literal. Belaga lutut. Betul-betul bertemu lutut dengan lutut Nabi. Okay. Tapi ada sebahagian mensyarahkan, mengatakan ianya bukan betul-betul belaga lutut. Tapi menunjukkan kepada datang-datang masuk majlis tu, terus pergi duduk tempat yang paling dekat dengan Nabi. Tak belaga lutut lah. Okay. Sebab hakikatnya, itu andayang para ulama' lah. Hakikatnya tuan-tuan, belajar dengan guru lutut, bertemu lutut ni selesa ataupun tidak? Tak selesa hakikatnya. Guru tu pun kadang-kadang bukan jenis yang suka. Sangat orang sandar lutut dia ke lutut kita. Okay. Okay. Kalau kita tengok dalam kalangan para ulama' hadis kan, macam Imam Al-Amash saya selalu sebut tentang benda ni. Al-Ahmash Murid kepada Ibrahim Al-Nakha'i Ni tokoh hebat dalam bidang hadis. Nama dia Sulaiman bin Mihrad. Sikap dia Pelik Berbanding orang-orang lain Ataupun ahli hadis yang lain Antara sikap dia ialah Dia tak suka orang duduk rapat Dalam majlis dia Maknanya kedudukan sekarang ni Ahmash suka ni Kalau macam saya ni Orang tak rapat sangat Orang duduk jauh-jauh Dan dia akan ludah Kepada orang yang duduk dekat ha, Lain macam sikit perkenaan dia okay. Sebab apa dia ludah? Dia tak selesa dengan bau orang mungkin Sebab tuan-tuan kena tahu Zaman dulu Orang tak basuh baju macam sama sekarang Baju pun tak banyak pilihan macam sama sekarang Rumah pun tak ada aircon Kalau panah berpeluh balik Bau macam tu lah okay. Jadi dia tak selesa dengan benda tu Dia duduk jauh sikit pada orang ha, Dan dia ni digelar dengan amas Sebab dia rabun Rabun dengan sebab selaput mata dia terlampau tebal Katarik lah kot kita kata Maknanya yang terlampau tebal dia punya selaput mata. Sebab zaman dulu pun orang tak ada spek mata. Lampu pencahayaan malam-malam nak belajar pun taklah sekondusif sekarang. Maknanya boleh jaga mata, memungkinkan mata cepat rosak. Air zaman dulu pun bukan air tapis, bukan ada kawai, bukan ada kuku pun semua. Nak basuh, nak mandi, heater semua tak ada. Air kotor boleh menjadikan sebab benda-benda tu terjadi kepada para ulama' terdahulu. Sebab tu kau tengok macam Imam Tirmizi Dia digelar dengan Abharir Yang buta di hujung usia dia Sebab dia terlampau banyak menelaah ilmu ni Menyebabkan dia jadi Dia jadi buta di hujung usia dia okay. Jadi uh, Yang kata sandar lutut ke lutut ni Ialah benda yang andaian Maknanya nak tunjuk kepada rapat Dekat kedudukan Jibril dengan Nabi okay. Para ulama bahas hadis ni panjang Dia kata itulah Ciri-ciri, etika seorang penutup ilmu Kalau datanglah majlis Datanglah dengan pakaian yang paling kemas Paling indah, paling terbaik Fusnul manzar Elok pandangan orang bila mana tengok dia Sebab dalam hadis tu Nabi kata Umar kata Jibril datang Pakai pakaian putih, putih bersih Rambut hitam Maksudnya menunjukkan pada kita Ada dua pandangan para ulama. Rambut hitam tu maknanya kemas Yang kedua muda sebab syarat nak dapat ilmu dia lebih berkesan pada usia muda berbanding dah berumur. Walaupun ada sebahagian para ulama yang menuntut ilmu pada usia yang dah agak tua sikit, antaranya ialah Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Dia start menuntut ilmu umur 40, dekat-dekat nak benceng dah. Dan dia pernah sebut, dia kata kalau aku ada usia yang banyak, aku akan start belajar lagi awal. Dan dia pun pernah kata, ada orang kata kata-kata ni sandar pada dia. Dia kata Menuntut ilmu pada usia muda seperti memahat di atas batu. Dia kekal. Tapi menuntut ilmu di usia tua ni seperti memahat di atas air. Dia hilang. Tak lekat bekah pun. Yang okay, mana yang nak sebut kepada kita, ialah pandangan dia lah. Mana-mana orang nak menuntut ilmu, umur mana pun, kalau dia bersedia, dia sanggup lalui kesusahan penuntut ilmu, dia boleh. Sebab tu kita akan tengok, ayah kepada Abu Bakar, Abu Quhafah, masuk Islam umur 80. Umur 80 tu baru belajar Quran. Dan dia dapat ilmu Quran tu. Dia dapat juga manfaat daripada daripada Quran. Tidak ada apa yang boleh menghalang manusia. Melainkan dia nak. Melainkan dia, dia mahu. Okay. Sebut benda ni saya teringat ada satu rancangan. Rancangan ni ialah rancangan televisyen di negara-negara teluk lah. Maksudnya, sebab di negara Arab ni, dia bukan macam Malaysia. Malaysia rancangan, kita lah, negara kita lah. Stesen penyiaran kita. Okay. Negara Arab ni dia boleh attach. Maksudnya, kalau... Arab Saudi yang boleh tengok sekali ialah UAE Qatar dia sama kita ni mungkin Estro lah kot Brunei, Singapura okay. dia ada satu rancangan rancangan ni ialah rancangan Musafir Ma'al-Quran menarik rancangan ni diusahakan oleh satu orang imam imam di Masjid Kabir Kuwait imam Masjid Negara lah, di Kuwait ni dia dia ada dana yang elok dia ada pertubuhan yang kuat dia buat permusafiran, cari orang-orang yang belajar Quran dan hebat Quran, termasuklah dia pergi ke Indonesia, Malaysia dia tak datang okay. dan dia pergi ke Mesir dia ada satu tempat uh, di Mesir ni, di Kahirah nama dia Jaziratul Saadah Jaziratul Saadah ni dalam bahasa Melayu maksud dia lah Pulau Bahagia Pulau Bahagia ni di Malaysia pun ada di Terengganu ada nama tempat Pulau Bahagia, tapi nama asal dia tak berapa elok sebab tu tukar je Pulau Bahagia Tuan-tuan pergi kuala Teranu, tuan-tuan cari pulau bahagia. Orang Teranu tak panggil itu pulau bahagia. Orang Teranu panggil pulau babi dulu. Ha, tapi dengan sebab tak elok, nak daftar nama tak apa, apa elok. Tukar, jadi pulau bahagia. Pulau babi ni nak bubur nama alamat pun tak apa, -apa. sedap. Sedap. Okay. Jadi tukar. Tapi nak kata Jazir Atul Saadah ni pulau bahagia. Dia bukan pulau kan. Nama saja pulau. Okay. Situ ada tempat pengajian Al-Quran. Halakah Al-Quran dan dia bimbing orang-orang yang berusia 60 ke 80 tahun untuk hafal Al-Quran dan kebanyakannya takharuj maknanya dia orang great daripada pusat pengajian tu semua boleh hafal 30 juzur Al-Quran komplit dan dia orang betul-betul butuh huruf terhadap Al-Quran kita kena ingat Arab ni walaupun dia cakap Arab dia tak reti kadang-kadang dengan, dengan bahasa Al-Quran sebab dia beza ok bahkan ada seorang makcik ni dah umur 80 Masuk musabakah Quran, dapat tempat kedua. Peringkat di kawasan dia tu lah. Ataupun peringkat yang lebih tinggi. Maknanya tidak ada yang menghalang. Dan dia cuma hafal tak sampai semuka pun sehari. Dan dia khatam kurang pada dua tahun. Itu ialah kesungguhan lah Bagi orang yang nak. Sebab apa? Sebab ia janji Allah Ta'ala. Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Qamar, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِذِكْرِ فَهَلْ min مُدَّكِرِ kami telah mudahkan Quran itu untuk diingati Kenapa kamu tidak memberi perhatian Ataupun memberi pengajaran Ataupun melihat pengajaran Quran Quran mudah untuk dipelajari Sebab itu ialah mu'jizat okay. Cuma nak kata ni nak belajar ilmu ni Kalau dia nak, dia akan dapat Hadis Jibril itu petunjuk tunjuk kita orang belajar ilmu Itulah sikap dia, itulah etika dia Datang pakai bersih Sebab pakaian bersih lebih memberi fokus Datang pada usia yang muda otak lagi cergas ataupun minda kuat lagi untuk menghafal dan datang duduk pada kedudukan yang dekat dengan guru menunjukkan kepada kita orang yang duduk dekat maklumat dia lebih elok berbanding orang yang duduk jauh ini ialah benda ataupun perkara yang yang kita kena tahulah okey etika sebut bab etika ni saya bukan nak tegur orang tapi dah sebut mesti akan ada orang terasa lah okey sebab tu saya teringat ada satu kisah ni luar sikitlah okey kawan saya dia jadi guru interim di satu kawasan pendalaman Di Genting Highland Bukan Genting Highland Kamera Highland Kawasan-kawasan tu lah Faham? Okay. Dia dapat satu kelas Sekolah rendah Ada seorang pelajar Dalam kelas dia tu Tak suka masuk kelas Dia punya tak suka masuk kelas Mungkin ada cikgu-cikgu lain. Dia tarik meja dan kursi dia Di luar kelas Bukan setakat tak suka masuk kelas Dia tarik meja kursi luar kelas Sehingga benda tu Menjadi masalah Kepada guru kelas lah Sebab apa? Belajar Dia duduk tepi cingkap tu tu sehingga guru guru kelas tu beritahu ke guru besar guru besar tu kata kita panggil ayah dia lah panggil ayah dia ayah dia pun tengok betul anak lah, dia ni memang belajar duduk luar kelas dia tak ponteng, tak mula pun bukan pergi tandas apa -apa, bukan budak tajah dua ke tajah tiga dia suka duduk luar okay. jadi ayah dia tanya kenapa tak masuk dalam orang lain semua belajar kat dalam saya bukan nak tegur tapi orang sebut cerita ni orang rasa okay. ayah dia kata ayah dia kata saya tengok Ayah pergi masjid Duduk luar juga Tak masuk tanya kuliah Saya tak kata orang ni Saya sebut je Jadi dia kata Saya duduk tanya Sebab apa duduk luar Ayah pun kata Dengar juga kat luar pun Jadi saya kat luar ni pun dengar juga. Okay. <laughs> Saya tak kata Tapi benda tu Agak Just reality. Benda tu memang betul berlaku lah Anak dia kata Sebab ayah duduk luar Dan dengar Saya pun duduk luar Saya dengar Saya buat homework macam biasa Cuma saya suka duduk luar angin pun kuat pada Pada kat dalam Okay benda dia tu make sense ayah dia pun diam tak boleh nak kata apa lah lepas ayah dia kena kena pergi kuliah masuk dalam baru anak dia boleh masuk dalam kelas okay. baru benda tu boleh tapi nak kata lesson pembelajaran itu dilihat daripada pemerhatian sebab budak-budak ni dia akan capture pemerhatian orang-orang dewasa tambah-tambah orang dewasa yang dia ada kepercayaan iaitu ibu dan ayah dia Okay. Jadi ini inilah etika Maknanya dalam hadis Jibril ini Dia ada etika-etika pembelajaran Sebab tu hadis ni panjang Menarik Saya tak ingat ada Satu orang ulama yang syarah Kalau tak silap Ibnul Dakik Al-Iyid Dia syarahkan hadis ni panjang lebar Bermula daripada etika penutup ilmu Sampailah kepada menjawab Isu-isu berkaitan dengan Hadis-hadis tanda-tanda kiamat Sebab hadis tu panjang okay. Muka surat seterusnya yang ke-14 Muka surat yang ke-14 Perenggan yang kedua tu Keimanan yang disebutkan di sini Ialah iman secara ijmali Atau secara ringkas Iaitu satu pengakuan Dan pembenaran akan ke Keesaan Allah Tuhan semesta alam Tauhid hendaklah diasaskan Di atas iktiqat yang benar dan pasti okay. Maknanya kalau kita tengok dalam hadis ni Bila mana Nabi beri jawapan Pada Jibril Bila mana Jibril kata iman, Apa dia iman? Jawab Nabi an tu'min billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi iaitu percaya Allah para malaikat kitab-kitabnya rasul-rasulnya hari akhirat dan percaya kepada kadar baik dan buruk okay. perkataan iman kita belajar panjang lebar dalam bab ni cuma yang kita kena faham yang paling mudah ialah percaya Tanpa ragu. Itu maksud iman. Percaya dengan kejap ataupun jazam. Istilah orang belajar kita lama dia sebut menjazamkan dalam hatinya. Tentang perkara ni. Maksudnya kita percaya Allah, malaikat, rasul, kitab, hari kiamat, ketentuan baik, buruk. Macam mana kita percaya hari ini hari selasa. Datanglah orang ganggu gugat kita. Orang kata hari ini hari kami. Percayalah aku hari ini ni kami. Kamu pergi bercabat, kamu tanya orang yang kena Tak, kita kata hari naik selasa. Dan lepas hari selasa, dia akan hari rabu. Dia tak akan jadi Jumaat, tak akan jadi Sabtu. Itu maksud dia. Diganggu gugat, walaupun orang nak bayar kita seribu, dua ribu, nak suruh kita kata lepas hari selasa ni hari Sabtu. Kita okay, tak akan kata. Kalau kita kata pun, hati tu ralat. Juga. Tetap kita kata, biarlah dah dia nak bagi dua ribu, aku ambil. Tapi tetap hari rabu, lepas pada hari selasa, tak akan jadi hari Sabtu. Maksudnya kalau orang kata Allah ada, ya ada. Tak akan ada kita ni terlintah sekali. Ke tak ada? Ha, yang tu problem. Kalau terlintah yang tu, dia ada problem pada akidah dia. Ataupun bila mana bercakap bak malaikat, tiba-tiba dia rasa, tahiyah ke tidak malaikat ni? Kita berilah luazan tu. Kita sambung sikit je lagi perbahasan kita ni. Sambungan tadi, keimanan yang difokuskan dalam hadis Jibril itu ialah iman secara ijman. Tahu. Maksudnya pengetahuan kita, kita tahu. Allah itu ada, malaikat itu ada, kitab itu ada, Rasul itu ada. Tapi perincian kepada semua benda tu belum lagi. Dia masih lagi berada pada peringkat umum. Bilamana mana satu orang itu dia tahu secara umum, tahu malaikat itu ada. Berapa orang tak tahu, nama-nama pun tak ingat. Tapi tahulah malaikat itu ada. Tahu juga Nabi dan Rasul ada. Dia kenal Nabi Muhammad, Nabi lain itu duduk tukar. Dikira sebagai orang beriman lagi lah. Okey. Cuma yang lebih baik lebih kemas ialah satu orang tu dia faham dengan elok. Okey. Nanti insya-Allah kita akan sambung perbahasan kita dalam bab tauhid dan i'tiqad. Lepas tu kita akan bahas pada perbahasan yang akan datang iaitu perbahasan mengenai iman iqtirari dan juga iman iftiyari. Nah, dia ada perbahasan yang fokus tentang bab itulah. Okey. Jadi insya-Allah kita berhenti sini je untuk malam ni nanti kita akan sambung perbahasan yang seterusnya pada minggu depan insyaallah moga Allah taala beri rahmat dan berkat kita akan sambung muka surat 14 pada perbahasan tauhid subhanakallah wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh